نعوده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا حاذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هداء وما كان للنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون تبقى من بليقات ورمات تبقى یو یوهره کنده چې دا عقل انسان کې موجود دی دنا په دې د ټولو قلاله تفاغ ده ستاسو په دې تفاغ ده عقل من کې شتا عقل شتا څو د شنو عقل نشته دی وجود لري دا کوله انسان په بدن کې دغه روح د روح کلیدین کې پېښې عقل فزر روح ورشته کوي خدا الله مکه عقل د انسان بدن کې شته دی طلو قلا په دیمه تفرد دي چې دښتا څو انکار نه کوي اوس کته عاقل چې د عقل ماته راو شي واکمه دي نيشي فودلې څنګه ځنان دیو چې د عقل تاسو را کاره کین تر او شي نيشي فودلې علماو دیو د دستا څو عقل من تر کاره کین نيشر کاره کوله زکاوت چې وی هر څونو خيارش په عقل نيشي کاره کوي نيشي فودلې سره د اغنا چې وجود بڼ ټول قایللی او دا یقینا شد همدعقل د انسان په نفس کې دنه د قران مې مريمي جذره کړي او دا شانس دانان وژده په دماغو کې ده ظاهر دا ده چې په زړه کې ده د دماغو سره تعلق کوي موجود په زړه کې ده تړاو لري دماغو سره مثال د څه ده زما په زین کې دا مثال لږ کېږي چې دا موافق وي ان شاء الله لکه बिजلي دای مثال لم د دې बिजلي د پیدا کیدو یو ځای ده چې خپل مشين په کرنٹ یې راځي په او دا خپل څه ده روانه ور که دا خپل نه دا خپل نه روان نه مليږي شېشټ نه پران نه ور کوي لیکن روان او چې بلب موجود ولنه نه کرنٹ نو ورځي به نه روان نو ورځي پرانا بنکی عقل په ځای کې موجود دی لیکن د دې تصرفات چې د دماغ یې کېده دماغ او د زړه او د ضواو ته په صطالهخ ده عقل تاسو وی او سوچ دماغ کوي فکر هغه کوي تصویرونه دار اف دماغ تصویر لري کومره دا تصویرونه والی او غوچه دی پایي کعقل موجود دی لکه قران کریم کی عام اوقات ته کی د عقل نسبه ضرورت کی دالته عقل الله سبحانه وتعالى زمون رکی او تعلق دی دماغ سره دی پدی کی شتا من سمښت تا سمښت هر چلوونه انساني او سر خپل شتا چا سره چا سره لوق لیکن داخل کار کیږي نه سو غیر کار کولین نشي نو دا دلیل ده په دې باندې چې دا څه با مخلوق موجود دي چې هغه مونته په سترګو نخځاري او حال لاده چشتا نو الله سبحانه و تعالی دا څه ذات ده چې هغه موجود ده حق بندگان ته په سترګو نخځار کیږي په وګونو باندې عام انسانانه خبرې نه اوري او مڅه کولین نشي لیکن اغزات موجود ده په کوم ځای کې موجود اخر په انسان کې دنه موجود ده الله سبحانه و تعالی د عالم نه بهر موجود ده دشه کې د مسلمانانو نه چې الله فرض یې کړې هر مکان کې ده دشه کې د نو غدا د صوفیو وغره تا کېده چې الله هر مکان کې ده هر ځای کې ده رب العالمین به د بی بهترامی ده چې څوک دا, دا وایي الله زما به بارا ده آسمان رتو کائنات هغه په نسبت باندې او دی واړه حدیث کې راغلی دی دا, دا و, و آسمانونه د کرسي په مقابله کې دمر واړه دي ک حلقه تن یو بنگله په صحرا کې واچو ا بنګله په صحرا کې په داسې مخدایږي وا دا رنگه چې کړه دا قرسي په نسبت د 10 باندې واله نو دون 12 چې دا قرسي د نه په مقادله کې داسې ده ک حلقه تن چې فلاط لکې یو حلقه یو بنګله په صحرا کې یو بنګله واچو په سترګو مخ کاری کی چې له قران دون او 11 ول 11 لا يقدر قدره اللّ قدر اللّ. الله دا دا صرف الله تعالی معلومه او الله فوقه زالک الله د نړۍ په برده کې داګه دا پزربن احاتا هیڅ څه نشي کولای بښپل علم پیغمبران اُمم د کړي ملایکو نشي کولای چې الله بښپل علم کراګي دي دوی نو لیدې من بندګانو چې لږه حصہ دا غوپی جنو کله غهسا د الله د عظمت نه دا غوند لپاره بسته لږه حصہ چو غوپی نور د الله سبحان و تعالی د کائنات څه نشي پوره پیجاندل دا کوم علمه چې پیدا کړي دا و کرانو والے سوچ به ونه الله اگر دیر لی ذات دینا اگر موجود دی برا د عالم بحر موجود دی در کل عالم دا اگر نسبت بانی عجز دی اگر او محتاج دی و هو القاهر فوق عبادی و د مخلوق دی پاس دی خاکون ربهم من فوقهم سبحان ربی الاعلا سب دی اسم ربک الاعلا و هو العلی العظیم على تول دا علی اللی استواء علی العرش و آیتونک اللہ فرمائی دی اللہ هاو ازاد دی چه عجبان استواء کردی دستاس رب ت استوى على العرش ہر اگزا کیرا غلے دا قران کی ہر اگا مکان کی چپکم زے کی اللہ خپل بندگان ته تعارف خپل ځان بیانای کړه چې اللہ تعارف بندگان ته کی چموپی جنې څنګه مې پیجنې په استوا علرش ما پیجنې اول اللہ سورته عرب کی شروع د اللہ تعارف نه ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض ستا شروع اگزا د جسمانو زما کې تدل کړي په سته یم پشپ غور وکړه د ک استوا علرش سن جل اگے شان سر لایا پاک اور شفاء رز اللہ ر اعلی یت لبوا حسیسہ جہل بل پس بجنتے را روان دی القمر و النجوم مسخرات بامری الله له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله تعالی عظمت ادلی والی تذکر کیتے پر تعارف سورۃ یونس الله میں اللہ کل تعارف ان ربکم اللہ الذی انتم استوال العرش بے سورۃ رع کی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد سمستوال العرش او سورته ته هغه کیسوته فرقان کیسوته سجده صورت حدید ته ټولو او نه کی ارزه کې چې الله سبحانه و تعالی د استوا مسله راوړل د تعارف کېدې چې ما په پدې پیژنې زړه به هرې مسلې ته لاله مقصد تر اعظم چې الله زمونږه پدې پیژنلې کې په عقل باندې چې عقل مو کې موجود دی لیدلې کې جنا الله زمونږه موجود دی لیدلې کې جنا په یو سره دا وایي چې تاسو الله باندې ما ته نو موږ ته یو چې تعقل مانی تاکي شته غوای االموی ته راوځو تاسو په عقل نشو کولی الله خو لې ذات او هغه بندگان نشي کولی په دنیا کې دا طاقت نلري چې بندگان ویني انه هو علیم حکیم ما هډیږي چې ذات ته بندگان طاقت نلري د الله نبی فرمایي الله پاک پردی د نور اچولی دي د نور لو کشفه دا پردی لری کی لا احرقت صبحات وجه من تها الیه من خلق د الله سبحانه تعالی نظر چې چاته وره سره ټول به وسوي الله نظر چې چاته وسه ټول بندگان به وسوځي په مخلوق به وسوځي الله نظر ټول مخلوق ترسي او الله په د نور د رڼا چرګه پوجا باندې بندگان محبوس کړی دي خپل چمک د خپل رڼا د خپل طاقت نه دا غوښنه را بندگان محبوس کړی دي کني دا الله زنده زات نو دا یو نو درې تشبيه په ټول امور کې نه ده عقل څنګه تشبيه ور کوم د دې مطلب دا نه چې الله عقل پشان تا وي عقل یو مخلوق شه انسان کې دن نه وي الله په پیدا کړی دی خو دا تشبيه بعضو خبرې لکه دا موجود ده لاندې شنه موجود ده بستر غنځ کړي الله نه ښار کی تشبيه دی بعضو د په دې لپاره ده صرف دا څنګه د دې عقل نه تعرض الله دا شي مېږي عقل انسان کې دنه نه دی په ست سره کله ناشته ده کولاړ پروډ تکیله گاوله دا اپکمه طریقہ باندې دا څو نشي بیانوله چې کې څنګه پروت ده په څلوري دي پته هی په شکل ناز ته ده دا څو نشي ودلې تګدا خو عقل شتای لکه څنګه چې خپل عقل کی کید ما په دې دماغ رکت څنګه ده ندارم در رب العالمین کی کی هیڅ نشي بیانوله چې الله سبحانه و تعالی دا راز په کومه طریقه باندې استوا باشه کړه دا لاسو نه څنګه دی مخ ده الله څنګه دی او قدند رب العالمین څنګه دی نفس د الله څنګه ذات د الله څنګه دی یو ملي حدیثو کې استمان دي د رب لیکن من دا په خپل دماغ کې نشورای یم من په دې اجمالن ایمان درو او خته څور بکوش الله څنګه خپل ذات دی او لوی ذات دی دا ټول مخلوقه هغه پیدا کړه دی دا ټول خواهس هغه پیدا کړه دی د کومانات اگر ته دا کړی دا کومانات پالمہ کی پتریکولان سره موجود دي زه من سوچ کافي دی دی خبر باندې کویږي کنه کویږي د رسول الله عباس په دغه خو باس ته غواره کښاله مزه ورکې زرکم کڅ جون دي دا خپل بده غشته او الا لم يكن حیات او کبه دې جونې کمن نه خبر الا مزه دا د شهادت له دې څخه خبرې لکه د آیت ته کوي سپیشان آیت ته کوي چې له الله کې باس دا که زم بیانای چې دی لوې رئیس دې ورکړ شي دې کې د الله تزهات او داغه دي صفاته باست هر هغه بیان چې داوی موضوع چتې هغه بیان مو چتوی مقصد دا دی رب العالمین د کیفیطونه شي بیان ولې کڅوګه کیفی بیانې د گمراه ده د الله پیغمبر مونږ ته دا چې فرمایلی دی عليه الصلاه و السلام تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی الله بندګان که تاسو د الله قدرتونو کې فکر کوئ نعمتونو کې کوئ الله ځاد کې سوچ مکوئ وجد هذا القران کې دی ولا یو هیتون به علم بندګان علم کې نشره غیرا ولا بلکې ولا یو هیتون من علمه د الله د معلوماتو نه خبرم استادین کې نشره ځا ایلا به ماشا مګر که باځه خبر الله در نصیبې کې ته په پوهېش چې الله در نصیبې نه کې ته په څه نه اسرے ژہ تھا کی رواے یہ ژہ توں نبی ہی علمن تا اللہ بہس کے ہتہ من جوانب راگیر کی چا اللہ دمرا دے دمے طاقت دے دمرا علم دے دمے رحمت دے وان اندازہ ولگے پدی دیمہ اسان اندازہ لگئی خدا دیناز من حوالے جی دینہ چ اللہ دا دا سرک جون فلندے پدی گس ما تہ جی بلان ور تیری گن تقبل اندازہ کی چڑ دی جے تیرے دشم ک نشم تیرے دماغ مخنا اللہ راہ واہلی تصور یو کی پی دے سارے روانش نو دماغ تصور کہ شیین را یری لیکن دے اللہ پا با کے پورا تصور نشی کا ولہ دماغ تصور یو زاد یو عظیم زاد یو قدرت والا دیتا دنیا دو کائنات ایجاد کڑی دے خالق پڑی نیوی اپریشے بنی نیوی حقیقتن نو عقل پ دی جہد بنی دے اللہ وجود دے دا جه تاسو پیژن دین جهته دا دی دین چې دا عقل د څه شي د چا په دې نور شي مې کې فکر کیږي نور شي نو د الله د وجود دلیل علامات د نشې دا الله په وجود باندې موجود دي هغه نکه موږ نپېژن نو عقل الله راکړه د دې په واسطه دا کب د څه یو بیټرۍ د یو رڼا ده یو شی چې موجود دی پیدا من هغه شی تاسو بل شی نوځي عقل پوهه باندې دا کار کوي مثال <سؤال> دا <سؤال> ده چې تاسو د پکتام کې یو خبره پر سر په کتاب کې شارره ده چې پلانکیزی لاندې شوه نو ته دا به وکی لکه کتاب تاسو نښه کوي نو دي ته به برجله ولا ورواچره نه به تا ولاږي کتاب به ویني چې کتاب دی ولا د کتاب په تغذیه دروکی چې بلانګیزه لاندې شي کار دي دغه څنګه عقل هم دی عقل <سؤال> او دا تاسو نور شینه درکې اغه نور شینه تاسو الله درکې دا عقل په واسطه باندې موږ به سوچ کوو په شاینه کې او شاینه باندې الله او دا شین اصل کې د الله د تقبلین دلیل د هغه د وجود دلیل دی دا. او داغه ته محتاج دي خو موږ د دې شین لیدلو ته لرو چې دا ویناو خپل الله به معلوم کوز موږ کوم ضرورت دی واینه الله ته محتاج نه دی وایره کله اسمان ازمکه الله نه دی ته کله وو او کله ته دا کوم الله پامان شانت په دا زموند په د پاره دی د دې آیتونه د ورځې نه الله د مؤمنانو په صفات کې فرمایي ان فی خلق السماوات و الارض یا کنان د اسمانونو د ازمکه په پیدایښ کې وخت خلاف لیل و النهار او وشفا وشفا شپه ورڅبد لا اایاتن لولل الباب ته دې ګډې دې د الله تو وجود دغه په قدرت دغه په علم دغه په حکمت دغه په عظمت دغه په کمالات لاایاتن دې نه شي پڅه اشینه ذکر کړه ومن ته اشاره ده الله موجود حق دې علم دی حکیم دی او قدرت والا دی مهربان دی کمالاتو والا دی جمال والا دی تھور باندې د اولل ارباب شاه کې ځاخه دی ارباب جمع الدوله ده ستا وای مغز خالص عقل سچ دی کی شارند دی ته چې دا عام انسان له ماکل ورکلې شوه دی په هغه خالص عقل نه دی هغه د جوړې د فراق د پارشرب دی چې جوړې دیو پیږي چې هغه دا فراق خوږ دی دا ترخري او دا کول پکار دی دا, دا نه اغه هغه عقله حیوانات سمشته درجه شوور درجه کې البم هرڅه ته وایي چې خالص عقله لری اې د اسمان نصره د باران پیدا نه لید اې د ځمکې نصره د غیا پیدا نه لید اې د شپې نه د آرام پیدا سره نه لید د ورځې نه د وړاندو دوکاندارې پیدا سره نه لید بلکې د دین بلې پیدا لید چې دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا لی. جدا کائنات په ربولو خبره دلیل له په بل علم باندې دلیل له په بل ځاد باندې دلیل لی. اغه ترته وزید دا کله والا دی اجازه ديږي ګور دي نه ما ورا یو کمل عالم چې دا غیتہ او د دې چې کوم خالق دا غیتہ نظره اچي دا دا عقل مند خبر ورکړه ان سنن ظاهر بین دي ظاهر ته ګوري او کله خلک دي دي ظاهر نه بهر به نظر زی الله چې ذکرون الله قياما و قعود الله او عقل من, آن او دی دی من ها خلک دی چې الله یې دې که په قرباني او روات کوي د اعلان بکی چې سو چل اړه دی دی ر یادولو والا داخل من جلذنه ذکرون الله قيام من وقعودا وعلى جنوبهم الله هر وخت یادولو والا داخل من بندگان دی حقیقی دی حقيقي ذات ته जानدلای دی د ذکر دی دور ورغه ته پیاندلای کی داوند دا چا پکاره و يتفكرون في خلق السماوات والارض او سوچ کای داسما دسمه کې پېداش کې ربانا ما خلقت هزا باطلا الا ذاك بس ني پېدا کړی دا چدافع بس نه دي یو ددیو نتیجه شته موږ یو مقصد له پیدای هغه مقصد هغه وخت کېلرغه د دې مقصد نتیجې روه ته نو ته شي ورته نو فکه عذاب نار الله موږ ورنوساته د سنجه بری دنه کې وین تیر کو او بس وین چرته تیر نه او ورته لرنه شو رب نه نه کما تدخل النار ذکورت چې تسوګ داخل کا خو شرم دې ظالم به صوب بچي اوبه فرمای رب انا الله توشله پیشکین نه سمعنا مناديا من د محمد رسول الله نه واوریدا امنا د من د قران نه واوریدل منادیب عالم من مثال کیدې شي يونادي للی ایمان ایمانې چې مان ته دعوت ورکاو د پیغمبر کارسو او دعوه ایمان د نبی رسول الله صلوات دعوت ایمان ته لري هر خبر چې هر د ایمان بالله ته دعوت پای پا کې ورکړل یا سره حتن يدلل تنې اشاره ديات دي تعلمه ملميه او قران اغايت نمالميه ورسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم النبي اسن طول دعوه ايمان بالله تو دم يگدا خبره دغه اس اشاره ما وکله چا نبي رسان څنګه دعوه ايمان بالله تو هر هل من ايماني ستره ول نه دعيتنه موږ ته دعوه راکی جتا دا دارنه وګرزوي او دا کائنات پیوی او د دې کائنات نه تاسو معلوم کوي په دې طریقه الله مری نه عقل په دو طریقو سره د رب العالمین د پیژندري لپاره استعمالي یو خپل غد عقل په دې سره الله پیژني او یو دا واسطه وسيله ګرځو موږ د مخلوق د پیژندلو دغه مخلوق د کمانه د خالق کمال معلوم او په دې طریقه باندې پیژندل کې الله سبحانه و د عقلي دلایل په قران کریم کې ډیر شه دا هی تشریکی قصو شرطنه نه اصلمنو یو کال واخلی ان شاء تعالی یو کال پر بهدا بیانت دی جایری وی دا هی دونडे وضاحت ده خو زبر دا خبر لګرسته کم به بل ورځ تعالی کی ورز درس سبب کی ویو نن نه قبل ورځ به نن بل دلیل ته زما دا هی وضاحت کوم خدای نه مخ کی دی آیات ابيبل دلیل تورزو الله سبحانه وتعالى دا کلی خبره دغه کله انداز کې قران کریم کې ذکر کړي ده چې په دې اصلي دلایل باندې د بندې بالکل تسلّی کیږي کی چا کې چلکښه نه عقل وي الله تعالی دې څرنګه فرمایلی دی, دی چې دا خلک چې دا الله سره شریکان جوړي او سو کله نن نه ني ګناو دا پیغمبر نه ني رتل یو شی نو نوزا تاسو کوم الله فرمایي چې ام خلقو من غیر شائن ام هم الخالقن ام خلق السماوات والارض بل دا د څه حد چې فيها بلاغت زائده ده دونه بلاغت پکې ده چې به حد دا چې یو لطیفہ تبه انسان ووري کاند لطیفہ تبه چې تبه دا کې ډیر لطفې عقل لاغه په ځای او دا اڤوینه بالکل احمن شبې کې نشا د دې دو جن حدیث راغلی وایو یو صحابي دی هغه سعيد ابن جبير جبير ابن متعمره رضي الله عنه صحابي وځد مکیه راغله و ما سکار په مدینه لایمان من نور اوره وره اس پیدا شو یو نبی سره څنګه ماخام په منځه ولاړو سورج یې توري لسته کله چې دې آیت تر اوره او مزه په څەوەلاو نه ماوي چې هم کولی قومونه غیر شي ان هم الخالق ان هم خلقو السماوات وېدا ايات په دې سره کې دوه دن نور نه واځه چې كا د قلب يطير نزيو جس مزه رلته رلته کړه کړه د ایمان هر حرکت انسان کې دې چې څنډه داوي زالو تي هم شمه په ځان باندې د احسان شوګو هغه کې زال لوته لشم هغه تل نشي خواسي زریګه د تیریږي زال کېلو ځنه تم نه د ازري وڅت پر تر رواني بره رواني خدا خبره چې چا څکل ني هغه پنه پوي چې چا زغ د دې کړې هغه د خبره پوي او کله د او بل لواد کې دا د ګویا کې د ایمان او زما بده درګه دنه ورنه د دې آيات د مالي چې داول وجه دا د سري لو التو تبي لوقل کالو د ات په برپ چېپ د قريمة د به دما او ز کې اوورات سره پهرو و دا ایمان مز ک د نه مب نه اوما د پرې من داوص مسلمان ش نوديري نه بغه ایده د علي د لل د اش. الله سبحانه تعالی فرمایي کې درې معنی یې نه لري پرې دا یو معنی چې زمونږ دلته مخ شد حزرې دا راځي دا دا, دا, دا. الله تاسو کې شي ام خلقو من غیر شی آیا دا داخلك پیدا شوی دی په غیر د خالق نه شي نه د خالق من غیر خالقن اوجدا هم آیا تاسو بغیر د خالق نه پیدا شئستې ای بخ مخلوقه دا تاسو دنه کوي نو بنده که سوچوي نو دا قونیش وړي چې او زو بغیر د خالق نه پیدا ځکه دا شي چې یو مخلوق یو عاجز او اګه دې په غره د موجد نه موجود شي یو سره یو کلې ویني په والا کې وړر مزيدان جوړ شوی داغه پسرل کې چاکل وای بالکل دا نارضي چا وداکل تا خپل جوړې شوی خپل راجمه شوی دا, دا, دا دیوالونو مړه چا پیر شوی دا بنګلین خپل جوړې شوی دا بجډیم بګولې ګرځیدل دروازې هم کې خپل ولګې کدا خبره چا وکړه نو به تاسو دا تمکل ته غاډې وړې وای هر یو کز موته دا وایي دا غاډې وړې دسی به تاو نو څنګه د لوکا انحد په پدایکی جوړه لري موجد دنیو پیدا کوم کئ کیو خالق دی دا چرته کې دیش امام احمد رحم الله دا دری ویلاند ده هغه وای ته یو لارمای تهری غشره باندې یو قلاده جوړه شوی د مزیدار او دروازي په کې لري دی او کئ کستا بنگله داو به په کې صرفانم لګی دلای دی کې قاسم پر او د ورې کو چادر ته پر سره پر ټمو په کې لري کې په دې علاقه کې څو نکټی <متش> د کور درانه او ځې دواره لکه دا کورم شاه جوکرې څو وخت پیل غولې دا غینه باید د سرکاريو تاریخي شرایطو ته تیلي دي یا به چې د کوټې تنووت یا بلان دي سوينګ او یا شرایط تیلي دي او دا شینه چا تیارې ده چې بیسوک منو عايزه د طلخ او تر تاریخ پهل تیارې شو ډوډې خپل په خاصولو د ستار فون خپل د وخت له داشینه راځ دا به یو حکل والا څنګه چې یو کوټې کلی په یو کوټې کوټه نه ته دا قرار نه است عاقل نه مانی اوخه د دې لپاره نو د د لپاره دی موجد نه یوغه پیدا کونکي دی نه یو خالق او رب او عظیم زه دی نه دا کوم عقل له هم خلق ومن غیر شیء الله فرمای اي دا خلق پیدا دي په غیر دی خالق نه یو ردی دی نه پیدا کې خپل پیدا شوی خالدار د هر مصنوع د لپاره ساهنان په کار دی د هر څیل پر پایل په کار دی څیل په غیر د پای نه نه موجود دی زر بغیر د زارب نه موجودي یو مصنوع بغیر د صنع نه نه یو مخلوق بغیر د خالق نه پیدا کیږي یو موجود بغیر د موجد نه نوي د پیدا کول کنه بغیر نه د عقلي قیاد ده او د شي قیاد ده چې الله پیتره انسان لا ورکړی ده د دلیل ته پیاجت نشي څو بریده رایل پیښ کی د دلیل ته پیاجت د خپل د انسان په عقل ته دا ټک الله دا چې ولیدا نوما تاسو عامه شرعني کې دا کافي کې له چا خد کړو دا خد چا کړای دا هیڅ کوم نه و غیر څوک فلر د غشړي دا کافي کوله وشه او قلم راغلی د فلر کې ګرځیدل لري نه تاسو ټول وایي چې ما دې کافي کې چا کم سړي کوي دا بس معلومه مزبې شک کوم دا څه یو کس انده نو دا خد بخل شوې ځکه د هر په لاره فایل دا پیتریه دادا عقلی الله فرمایي ایا تاسو په د خالق نه ته دایي ای مخلوقه چې دا تاسو الله سبحانه و شریکان جوړوي دا غای نه کوي ام هم خلقون یه بدای ستاسو بخپل ځان خپل پیدا کړی زه ستاسو خالق بني تاسو به خپل ځان خپل خالقانې نه نداغونی شي ولا داول خبره نشي کولای نه دیمه بسوي کی یو سره خپل عجز ده په هر آن کې محتاج ده هغه بسنګ دا داوږي چې یو ما ځان خپل پیدا کړي ده دا سفریجی مخ خپل ځان پیدا کړي ته غټ کاپریه مګه دانش ویجی مخ ځان پیدا کړي ځکه بل سره مکبره وو او زد وو کیه چې نه خپل پیدا کړي ریګم ځ خپل پیدا یم یا سہی د سیوه ازما ځان فلک فلک پیدا کړل هغه تبسته نه cambi... الله پسې څه درهم دریل وای چې هم خلق کړو سمواته ولر داسمان ازما کې به انشاء پیدا کړ دا منتزه به دا کړی بیان دا د هغه څو نشي کولای چې عقل ولای داسمان ازما کنه به چا پیدا کړ دغه غټ کائنات یا سہی د خپل ځان دا وخت فلک دروغ وای دا دروغ نه شي وای چې ما پیدا کړی داسما پیدا کړل یا ازما ترلاسه کړی پیدا کړی دا دا هغه څو نشي لکه په دې کله موږ هم الله ز دې لیکلو کان هغه دا اوケーション نو او هیومې د جنو مرګ ما لاس کېده دروغ ویل بیا خپل عقل په کې نو ا د جنو دمر مثال مفسرین هم دا راښانې مثال ورکړي د بیاقلی کارو ده ده جن دې سره او یو جلی خلاص و دا مرګ او جن دی هاله چې دا خبره ورنکته جن کله د توای چې په مړی کې ته حیات ور او اچور حرکت ولا ورک هغه کار یې نری درایم السلامات یہ جو بدیل دلیل نپوئی کہ واضح دلیل بہتا بیان کم فین اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاکتب یعمل المغرب سار کہ اللہن مرہ ہینزتی ما camera وحے جاوا ددا دلیل دا گنہ شوے لگی دا ہزرہ کہے جاوا د سینہ شوے لے ولے زکہ چدا بالکل بدہ ہت عقل خلاف ہوا ادل تہ چکم بڈا گن ناس تہ داگی خلاف واگی بوتری لچ ساد پیدائش نہ مکھم دان مرہ کھاتا کنی دی امرکی بہ دا دعو کرے وے دې وګړي د اسمانه منګه پیدا کړه ځکه هغه د دې ویکي او داسمه کمون پیدا کړه ورنه موږ ورته دا داویم کوله خو بشر ته د عقل کې چرته د خبره صراحتن پرته نه وي پیندې دا داویم کوله خو کې چرته د خبره صراحت کې نه پرته لکه باج الدهری چې په د افغانستان کې د خلکان تغيير الاسمان نشته دی وای اسمان نه دی موجود ته دې تا ګوره داسمان چې بستر وګخا لري ورڅو چینی وې دا اسمان نشته دا چې شین شیخ چرته دا خالق ولاړ نه ده دا مې لیکم داسمه کوملانه ده ترکه داسمه کوم نشته دا چې شی مونږ تخکاری کی د دین انکار کاوه او که شرطه دا خبر په بداحت کې موجوده نه وي په صراحت کې موجوده نه وي په پتریت انسان کې په حس کې موجوده نه وي که یو څلور په ځد کې راشي کنه والله ګمراه کی هغه نه قسم دلیل به یې سره پنه کوي مقصود دا چې دا د دې د عقل الله سبحانه و تعالی پیش کولای شي تاسو خپل عقل باندې سوچوګه ته یو مخلوق په خالق دی ضرور تقبل ان ته دا او تخفر ځان خپل مننه تدا کړه او کله چې ستا یو رښتو دیستای خالق ستا طاقت محتاج ضرور به سجدې لګیې ضرور به توحید منې ضرور د بندگی بکې ضرور د رضا مطابق به چلیږي ضرور هغه حکم کوي او قانونونه تکدي او قاعده به تکدیداږي چې خلاف وچلې دري داسنګ بندې تېشړی وخت ځې یو د بچي اور کوټه شانه کوي او د هغه بند د مخلوق نه د بلش مخلوق د خپل سر د د پنیکا کې راغلی نه دوی ته قانوني وجه دی په کور کې داسې ژوند به تیر شي دا خلاف کې د سم غسی په رسیدلې جسمه ته قانون څنګه خلاف کیږي اوسمه دا خبره کور کې د هغه کړې د خوست د خپل د خلاف شریف د کار ورته پېدې ما اوسمه زوی د ما خلاف څنګه وکړم که زما معلومه ده از ما خلاف و نه ذکرنګ شردشت خالق معبود دشتره دا قانون کې د رښتینې انسانا نوشبدا قانون معنی دا غ شریعت به معنی دا غ بندگی به کې دا غ کتاب به معنی دا پته پیاوولرای د اقراء اسلامیک اسټ مرکز د قصہ بازار شاته کباړی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان سړيډر خان ورز په دی باندې زه ما ویډیوز ما خلاف څنګه وکړ زه ما ته زاد ما لوبه زه ما خلاف نو دا کارونه چې رد دښتا خالق معبود دښتره په لاتو کې دښتره انسان نه اوس به د قانون منی دغه شریعت به منی دغه بندگی به کې دغه کتاب به منی دغه د امر نبا به پادې نه اوره راوړی دي دوځنه سمره چې په الله ایمان کوي چې دمر د الله تبه دری وړیری انسان کی خالق موahid څوک دی چې موahid رټ موahid او انسان دغه د الله ډیر توق پکه سمرجه د الله بندگی د لري دله توحید به کامله سمرجه د توحید کامله دا هم را عبادت او بندگی به د الله لري د دوجن کله چمنګ د زمي په باندې نکو د الله ذکر را کنی مثلا قران دستر لا کنی د الله رسول محبت پزړونه کنی وګر وګر کوم عبادت اچي نه کملونه دا چې سمر کمزوري کیږي کته سونه د دا توحید داوی ک کنه توحید د خراب دا. او دا چې څومره ډیر دې د لوخکه دې لو مزیدار کې دې لو اخلاص په کې زیات پیدا کې دې توحید باندې کاملی د توحید او د عمل په مابین کې به مناسبت د الله سبحانه و تعالی په ذات باندې د دا ایمان د دا عمل به مناسبت ده او ډیر مخکمه مثال ورکړل کېدل کده وني د څنګه او د جړل چې څنګه مناسبت د دې مناسبت به لري مخدودی خبره کېو چې دا عقل د الله سبحانه و تعالی په وجود باندې نشانه دلیل د دې دوجنه قیامت کې الله پاک عقل په سره کې چې عقل او جنت تبوځي او جهنم تبمبوځي دا عقل نه چې چا پیدا خسته و جنت تبوځي عقل نه چې چا پیدا نه چا و خسته ورتبځي چا چې عقل نه دی ور کړه اغله سره نه ور کړې لکه دیوانه دي مشوم دي په مشوماله کې مړله الله سبحانه تعالی یې سزا نه ور کړې ولې چې څنګه aka lo چې مونږ کله بلوغت اورسیدل امتحان کړهلو امان داسې چې بلوغت اورسیدل الله مخکې موږ کړی نو خبره ده ډېر چې بس مخکې بدتریو امتحانات نه بخلاس لیکن الله په حکمت باندې مونږ بلوغت اورسول امتحان کې واچول نو د دې نه نشو د دې د رب العالمین نو وس نشو ضرور پدې کې واقعي ده یا به کمي بي کو یا بنا کمي بي کو د دې دو دوجنه خلمن خلایپو ځانغه مو کوي امتحان کې پرېوږي اوس موږ تاسو ټول ځکه سوچي بلو ته ورسېده په امتحان کې پرېواد ځکه الله ولا ورک بلو ته ورسېده مکلف شو اوس لا سي دانش يبه جنت ته ځي به ورته ځي د دې دوزمه نه ضرور که د خوخه کې کو کنه دي کې درونه کې ته ضروري زي که مهنت او کوشش وکړی چې الله دې جنت ته بوځي او کله دې اخر نه دې کار نه فکر څورته دې بوځي او یا سره دې شي چې له صحابه سره کانې ونخبوي عمر رضی چې سره دا ګډ وینو خبوي ابوبکر صدیق د مؤمن په سینه باندې ولاړ یم خبوي ابو ذر رضی الله عنه ویلي دا خوړلوه چې شو نه خبوي خلدار مننه دي دا ویلي دې خبره احساس وته شو چې مونږ د الله امتحان کې اخلاصیدنه شو کیریشه به کنه کام شو غارکه مو شو مزه کدا خبرې به کوله الله سبحانه وتعالى موږ او تاسو لاکه الله کړه په وی خپل رب ته جندل موږ پکاوی دا اخر د خوراک د پاره نه دي سره د سکاک د پاره نه دي سره د خپل دکاندارې د پاره نه دي د پیسو ګټلو د پاره سره نه دي دا بل یو مقصد د پاره الله موږ راکړه ده خوراک او سکاک په پیسې ګټلو خراهت زته دا کوم دا, دا حیواناتن کولیش هغه می کو ګډو بزنن دا چل ورزی لیکن موږ چې د حیوانات رم متممې سکي ودا په عقل باندې موږ الله سميز راکړی دی عقل باندې موږ داینه جدا کیو الله نه عقل قواله صلی الله علیه و علیه او داوی کمال لته راکی بل بلل الله سبحانه و تعالی په ذات باندې اند دې سنز دې دیل چې مختصر به وي روح دې روحا ام دقرنګ دې دلیل روح روح الانسان پدې مدعام عقل او استفاق دې چې د انسان په بدن کې دنه روح عمي زكوي الارتول مونای لري چې بعضی ظالمانه د دینم خلاف کړی دا غوې د روح په انسان کې نشته لکه جهنم نه سپوان ویلي روح په انسان کې شته د قران او حديث په دی باندې گواهد او عام عقل امر وايي چې د روح په دی انسان کې شته دنه بده کې موجود دی لدم په الله باندې دلیل دی دا د دوه طریقو سره د کومک کې ما ویل اودا طریقه دا روح په انسان کې عام عقلای منی لیکن بستر گنہگار کی سو کی چاته کو دل انسان کله مرکی گنا ذروح تی وظیفه دی پوزا پر خلتی وظیف هم سو کی نینې سر دی مری تخار کی حدیث کرا غی دی ان الروح اذا خرج تبعہ البصر نظر ور پسیشو تا ګوری د سی چې دغه دی روح معنی واتا دغه حدیث کی یو معنی تا دا, دا, دا. تبعہ البصر ولا حدیث دخلوا ملائکی پلاس کرا حدیث د کله روز نوکه نیک سره یو ملایکه ما دا راکه بلوي ما دا راکه پاک روح دې خوش بي تروانه ده الذین توفواهم الملائکه الطيبین پاک بندگان الله اکل چې نوړي انسانی ګندا پاک څخه ده ظالم او دا ګنونه پکې وي نو بي تروانه ده دا دې روح نه بي رواني یو ملایکه بلته او بلته رواني ده دا روانه بلوا د دنیا ته جوړش الله به عزت او طيبه عزت اجازه نشته میرولای بره لا ته فتح لهم ابواب السماد دي ته د اسمن راجي باندې کولاوي ولا خلون الجنه تا رجل جماله في سميل خات نزارو هي الله سبحانه و تعالی دا غزه گزار کثرہ او کی اپ دزمو دن نور نه نواس د خلقت په بندگان روان ده سینه روح څنګه وزي دوان د الله ملاقات کیږي د مومن سره و اصمان بل اسمان تلتا بلتا حتى ينتهى الى السماء التي فيها الله هذا اسمان تلوح رسي كن كي لا تلاتي برازاد اغطة تلوح رسي دابع سمر بختور بندئي دالله پاک شده روح رسي والله سمع رسي اغاغ انسان بات سمر بدبخت وي والعزبالله چې اګاسمان ته د روح ورسيږي بیت الله سبحانه و تعالی راغورځي کوي وایي دا برمره بره ده زکه چې د روح مخکې په جون کې ما تنورا غلې دا روح په دې جون کې الله نه برابر واله روحاني چوت وايي دا په داکه د دا عشره بسټه تعلق دي دي زانه نبه دې روح حلته ورزي ان شاء الله او که شرط به هین کې اسمان نه برسته نظر نه تپ د اسمان نه به ټول کې د نظر لګي د روح دې بره نه تا نبه ان الله ستاسو روح باندې نو د دې د وجود نه د ارتشیده انسان نه چوزي ملایکو تخکاری کی آی پلاس کړه ایران یو جسم لري یو وجود لري لیکن سره کی جنا دغره زمونږ رب هغه وجود لري هغه ذات لري جسم د الله د پر استعمالي ذات لري نپس لري قوت لري نور لري الله پاک جمال لري کمال لري خسته خسته سي بچنه پلا کی دي خپل خپل سي بچنه سمت ذات ده عظیم حلیم, العليم الذي كمل علمه والحليم الذي كمل حلمه والسيد الذي كمل سيادته هغه ذات توای چې د ده والعظیم الذي كملت عظمته عظمتي پوره ده شليمه پوره ده علمي پوره هر قسم صفات ده کمال پوي کې شاه روح چې موجود غنو ننلار بځته باندې وویل چې موږ ایمان نه چې هغه موجود ده چې دی روح خالق دې دغه مخلوق الله تعالی کړه دې چې موږ تفسیر کو نخકારે او موجودی منو او داغه خالق داغه په باندې کې باغه با پلوت کوو دا پر زهم بداغنه ورو خپل زره بداغنه دا غټه بدبختی ده ولای ځب الله دې مونږ ته ټول وساتي یوې حضرت دې الله راي خاصه کوم رہی دې چې الله سبحانه و تعالی څنځي بخفل طاقت څنځي نساتي لګیم داغه دا روح په دی جهته د دلیل لکه مخه ما اما اماغه دلیل دا خط چیروح د انسان په بدن کې دینه طانه ته پوښتنه کوي دا روح څنګه دی ولان له کناسته ده څنګه ایستي په بدن کې کړه دا ستاسو بدن کې شروع کنا سر والو طرفو څنګه دې څنګه غوډاله دا نه د الله په با باره کې څه کیفیت نشي بیانولی کله نو څه ته تاسو الله بارا مانه ای الله لاسونه مانه ای ذات یې مانه ای مخه مانه ای قدرت او غضب او قهر مانه رحمت یې محبت یې مانه محبت د الله څنګه ده دا رحمت څنګه ده دا اجتماع چې پاره کړی دا څنګه ده متوبه شمت ته دې علم نشته دا الله مونږ راکړ ان دی انې په دې موخه لکړی ني, ني راکړی ان دا طاقت نه کې زیدې د اذه شم کولایسته نه ته پوس کوم کته چې ته زيدي تاکي روح شته کنه آشته د روحه کا څنګه لري چې ته روح نشي په دله چې په تاکي موجود دی ډیر نږدې دی دته ډیر قریب دی د روح انسان اغل <سؤال> نشي کولای ته څنګه وایم د هغه د د وجود دلیل په دې طریقه د الله د اسماو د صفاتو د پیژاندلو په اړه هم دلیل ده څنګه زه به دې خبره پښه کوي نه شولای هم کار کوي کوي الحمدلله شکار کئ بدا یو د خمیصان لږ تاسو ته نور زغنه کې پکار راشه ان شاء الله دا مثال د الله په معرفت کې د هغه ذات په پیژنګلۍ کې دا مثال د تاسو ته لږ پکار راشه په ډېر زغنه کې د دین بسیرت به د رب العالمین را کولا وکړي دا تقریبا روح او عقل او فطرت د درې درېونو در در در ما بیان یو عجیب دلیل د الله وجود باندې غدا هم د نشنا دلیل جاع مخلق بدي كتابوني كده سي دير ليكلا عمله اعداد خبره مختصر او اما كني ده اهلاك الامم المكذبه او نجات المؤمنين والانبياء ده نوعه لل اُمَمِ مُكَذِّبَة اَوُمَّتُنَّ چې د پیغمبرامت تکذیب کوي د انبییاء علیه السلام خبره نه منلې د اغه چې کم امام او دعوت حق طور کاوه غنوي منلې اغه اُمتن الله تبارك و دې هلکړي او اغه پیغمبران علیه السلام چې اغه کمزوري خلکو په ظاهره کې اکثرن به الله په قراراله کې مسکنان مسکینان غریبانان نپری دلبو سنوا په کلی کې بایو او په سیمه باندې مادیات د تاکات باندې او مرګری به چې پیادار شون اکثر کمزوری خلک بعد یای مشرکان وته با باج رای او چې دا غریبان په سپوی الا الذين هم, إلّ هم رازلونا رازلان به وتاه چې دا پلانكيت مسكين غریب غلام زنانه دغه خلکو به ایمان نه چبه ډیر کمزوري او قوم کې باخسر کفر او کله به ایمان راوړو مثلا یول کسان له لږ کسان به به ایمان راوړو نو رسول الله صو دغه اخ قوم په قوم باندې فارې او قامی کی صرف او کسان او سو کوئی او یا کسان انتهائی او یا کسان او یا او یا خس په دې جمعره د ټول تنهستی په دې یو یا کسان نه او هغه نه نیم سوکان کی او یا کسان نه دې تیار کړی دا نه له سم نقصان قوم په خراب ده داوی واګهه عقل خراب ده بدبخت ته بدبختي دا یوزو وجه نه کنه ته په امبر په داوات نه کله کړه شډی کورانی عالم کې نقصان نه کله د داعی په دعوت کې نقصان او کله خلک کې نقصان نه نو د داعی کې نقصان نه او مقصد تر الله سبحانه و تعالی دا چې اوکل دل چې له د زمانه چې تیر شوled نو دغه کمزوري خلق انبیا او د نیکان خلق صالحین دي له نجات ورک بچ شلو او داخم چې دشمنان او مخالفین او چاباسیان و وزیران او مالدار او غټان پیسو الو اصحاب لبدانو او اصحاب الاموال و ما بلغوا معشار ما اتیناهم اللہ فرماید و او سنی خلقی دا ایو لسمی تب نیشهر اسیدالی و جعننا لهم سماع و افسارا و اواقع دا دا اگی و جونم و استرگیم و اظلونیم مقنا لهم في الارض ما لم نمکن لكم اگلی مانگ زور ورکر جتاسرمی تاقات نیدار کرده وارسلنا علیهم و اپرانا بپکر جا و جعننا لنا نحان تجریم انتا نیورونم انت تلان بیدل دا نوځاره سوچ خبره ده په ریښتیا به د ځینکم بیان سوچ دي د فکر دی مانه الله څنګه مالي میه غداش مالي میږي چې الله سبحانه و تعالی حق دی ولی زکه کوم کسانو چې د هغه پیغمبرانو تکذیب کړي دی او حق نه دی مانل سرد طاقتنا سرد مالدارین اسرد بادشاہین هغه هلاک شيوی سرد ډیروانین سرد ډیروی د وسلینین هغه هلاک شيوی دی او هغه خالي چې کمزوري دي د بدن په لحاظ سره د مال په لحاظ سره د نه پریپدحال د زیادت پریاز کمزوري ایو ثناجات ملاوي شوهي دي او د تبه تقازاده د تبه تد ده ظاهري عقل ده شوی چې کمزوري خلې دي هلاکش او څو چې طاقت والا دي غوږی نجات مندګي ترکه خدای راکنه چې تر تقازاده شدا چې کمزوره ده غرش یو سیلاب دی ویسیو سند دی ویسیو او طاقتونه دی بچ 30 چې وسنه ډېر هغه دی بچ چې 40 زما کډېر له پیسې دی طاقت دی دی بچ لیکن هميشه ته پر تاریخ په دی باندې غواړی او بیا قران او حديث چې څوک مني هغه ته خبر ډېر آسانه قران په دی غواړی حديث غوايي او زما اساسه شهاده غواړه زه تاریخ په بزې باندې په اېضاد دلیل کافر زکه تکلوه او تاسو تاریخ یا قران نه مني کنه څنګه مشهادہ مشهادہ ګورزه ګورو دا ورسی او دا غریه یو طاقتوال او سپر پاور یو تا و داس, داس دا و و او دا د کمزور خلکو د لاس زو وعلش کار کارداو چې هغه غلبه کړو دا لکه ني ولی ودا ټوله دنیا لاس کنه وله او دا نور کاتران چې کمزورت زنده زور اوره دي د الله وخت وخت هلاکي ورایني سي زريله کي به زريله بک کمزوري خلکو به الله غالبه کړه د رب العالمین ترې قده چې هميشه متکبرانه د کمزور خلکو په لاس وای دا کبوجاهر زاندین دل وی غړنه الله یوازه کانو چې زمېږه ميدار خلکو دای په لاس باندې و وغار مانه مو که په لاو غیره اکرین قاتلانی غیره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کبوې محمد وجل الله الله دغه پلاس نو واجه ني د ملایکه پلاس مړګ غری بنا خلق پلاس دادہ تکبر مچ د الله تر قدم چې د جباګرو تکبر الله په کمزور خلق د نمروت تکبر په ماشاء الله اور فراون زان دیر چت ان ربکم الاعلان الله كتب دریا رک بود ته در رب العالمین د حکمت تقاضا قضا داد چې د څه کوي غرض دادې چې د پترت قضا دادا یا د عقل قضا دادا چې کمزوري خلق دی اغا مغلوب شي او طاقت وره دغله بشه لیکن په ټول عالم کې د څه شی ترنه نه پورې قیامت پر دا خبر روانه ده چې کمزوري خلک چې مؤمنان یې ته غلبه ملو او نجات اللهږي د ورکی ولعاقبت للتقوا او هغهطاقت والله بیان د خل ک دا دلیللو دلیل دا دی چې بر اوضات موجود, ده. موجود, ده ذات موجود چل چل دی چې هغه قدرت وال دی چې د دستانو سمدت کوي بر اوات موجود دی چې دپ دشمنانو سره رایسې په چل چرکی نه کې متین دا اولهکیله دانیوته را چې پخه ک راونی چې دا متته کې د الله دپ دشمنان تهاءله دا وورشي او دا دغهته را هغه خله چې مرغانته کم جانو راځي جانو ته کیږي او شینه وته پراخه کې پراخې بره وخیږي او وخی خې درس کته راوځي دشمن څلور بجات هميشه دا کار کوي چاغه د الله خبره نه مه الله مو چل کوي دیو د الله سره ټګی کین الله دا, کی دا یوسره کوي نو د جی د امه مو د حلاکت نه ته الله مړو مولاي شي خو په دې دغه ځین کلاو کې څنګه څه کلاو شکه نه نه په دې دا خبره کړې ده فرمایي ان فی ذالک یقینا په هلاکت د دی اقوام مکهزیباو کی چې مخکې سورته قاب کې الله ذکر کړی دی لذکرہ پدې کې یاداشت خبر دی د دینه پتا دی باندې څو را یاد کیږي برد دیوالی خو چا د پاره چې منکان له قلبن دک من سخته زریشتا او پدې سره کې عقل پروت قلب په معنا د عقل مخکې شنو ولي کله زره کې د ناقل له مخه ما ویل او پدې سره کې او پایې کې عقل پروت نلخصي د دې وې نو د دې 53 د نمرو د قارون او د دې ټول کفرو د هلاکت نه بده د تایترف میلاشي چې راز ما یو خالق یو رب او یو پالونکی اشتا کدا غنه پرمانی زو کوم ته څنګه نو نا پرمانی لمم خلایش او د دې کثرانو قشان هم تکدر کیږي بمه او په خپل خالق باندې ایمان هم ډیرش د ایمان د قوی کول د د ایمان د مزبتور د الله د وجود اول قسمات یا وکی په و شہید خو شهزر القلبی زکه تاسو زبر بار بار ويم چېرګه متوجې شئ دا الله د خبرې کوي و شہید چې تاسو یو مخرا وانه او ماته وای شہید دې ته وای چې دې خو هغه وای شې مانه دا ح چې د ښاصل مطلب دی و شہید چې د الله قران بیانېږي او د حاضر القلبی دې خو متوجې اخو دې قانه ګوري بلته مطلب دا اوره د دې من عقل پدې ما خبر دا خبره بیان کړې چې بعض انسانانو باندې قوت عقل له غالبې سوچ ډېری او بعض باندې قوت سامعہ دا ته غالبوي د اورېدلې طاقت په غالبوي ځکه نه پد اول لاره ونیز تنويع د لپاره یا فقل عقل له سوچ سره وي او القسمع یا د وکيري یا د داو کې یا یاد تا او یا ترقيده چې لاون په سوچ او به الله شبل توکی دا نخ په عقل باندې سره شو د بل نه نو چې خپلم د سره د بنن دیوار دن پرسر کېتابه به خو چې د بلنه اوري او توجه وکې نه غفلت غفلت کې مکه نه فرانچ د بلنه اوري نو ته کې مکه نه نو ته تبته د ملاويش د ذکر یاداش به د تبې وکړې یاداش په الله موجود حکمت تعالی علم تعالی دی قدرت هغه منتقم ذات دی ګوره د خپل دشمن نه بدل املی نه دی چې الله پاک مهربان دی صرف مهربان دی او 60 سنه وایي دا غ عزیزون زن تقام دې بدله مړي دشمن نه سمایي اغلره غیرتی ذاتم دې په خپل مؤمنانو باندې به غیرت تم کې خو صبر نه کم دي حلیمم دې دا کومالات به توپی جنې دثره مزدیدل اغدان دې دا وسنی علوم دغه سماله مشهوره سینسي علوم سره چې دا عذاب الله چر angle ده کنه په پوخانو امتونه باندې نو عذابونه او اکثر هغه زینو کې نازل کم زینو کې انسانان به اوسه د وسنو تجربه شي تو سین چھو رو من دتہ چھو رپشری دچی ازغنہ د اللہ پا اغا زیکرا غلی دی چھکن دکہ انسانان ہوسے دی اچھا شرہ کہ اللہ ازغنہ نیرہ ہوس چھا قربانی چر دازاب راوستے پس صحراونی کہ عذاب راوستے یا چھ دریا کہ عذاب راوستے دچھ نشتا عذابون د اللہ ہمیشہ پانچ زیکرا غری کن دکہ انسانان ہوسی تدی مہ لبے یان دلی کی سنگ بری پی یان دلی کی اغا پدی سر قربانی چھ دا اعظم چر د اعظم کھ پر ساہکل نندری چھل کہ دی پلنکی سیپسی وارش عذاب پیشیو جماعت دی دا را لېږي دا زع را لېږي کم ذات شته کم قوت ولاته کوم علم ولاته کوم حکمت ولاته ذات نه هغه ذات د زمين په انسان را لېږي چې کوم ځک انسانان اوسې زګا د الله نه فرماندی دی دي. دی کی کفر دی دي په دی کی شرک دی اورونې کی کفر او شر نشته باګې لازمې نه را لېږي کپچرته کوم غربان درایشی یا کم صحرا باندې د انسانانو هغه د انسان د خاطر الله غم هلاکې ولی زګا ته پیداغلې دزر پیدا دی رازې ول هلاکې خوځي په روانو قوم اجازهبونو راغلي په هغه لا کوکران کي څنګه به چې انسانان وڅرله کلوت رسول الله قوم چې څنګه یې کوسېده هغه زبانه عذاب راغله شيعه رسول الله قوم چې څنګه یې کوسېده هغه زبانه عذاب راغله صالح رسول الله قوم چې څنګه یې کوسېده هم تازه راغله اده څنګه یې کوسېده لنجران کې ال ته عذاب راغله ديار صالح کې عذاب راغله او دا رنګه لوت رسول الله قوم کوم چې دې دي اوردن تنځ دي زيده مكي مو کرنه چې سيد زي اوردن باندې اوردن ده لوت رسول الله قوم پدې ځای کې راځي ده دوه کې ځایي په دغه په ځای کې اجازه برامه لای. کوم ځای کې چې انسانان تر څو اجازه برامه، اصل الله نه دی راوستي. ولي د دلیل د وجود د رب العالمین معنی. په دې دلیل تاسو کې سو پیاش. په دې د الله د وجود دلیل له د قدرت، د د حکمت او د د دې بل دلیل چې وه ومن الطق الادله. هغه دلیل لطیف دلیل نه ډیر باریک دی. هغه شرو کې پوریږي چې داوه ذهن ډیر باریک وي. هغه که څنګه او اللہ تعالیٰ جبی منگتول پوئے گی سباب و ساقب اعبائین کم انشاءاللہ کسید جنو حیات اللہ راکو و بالله تعالیٰ توقید و صلی اللہ وسلم على نبینا محمد و علی و صحبہ اجمعین